Egia da e, duela duela hilabetetardi hasi ginela gurasoak mugitzen, ba arazo hau ez, aspaldiko arazo hau ba oraindik gehiago larritu delako ikusita datorren ikasturtari begira Ba, neska, gazte eta txikiak apuntatu nahi direla klubaia mendien, aiarmenen imaginasia ba, arrimika eta ez dago ez dago tokirik. Orain arte ba moldatu dira eh zegoenarekin direla astean bi egun artaleko kirolegian, kirollegian, baina datorn urteari begira espazio eta ordutegi gehiago berdira, ba azkenean momentu hontan eh goraka daundi egon E, eta izen emate gehiago egon direlako eta orduan egoeraren aurrean laguntza eskatu diogu udalariri. Mhm. Eza izaner besteala, ba, e, ibilbide hori ere, ez, e, klubaren eh e, ba, ibilbide hori nola bait ba, ostopatzen da, aipatu beharra dago artalekun bi atxalde zentratzeko aukera bautela, ez? E, aurrek baina e, orain artean beste modu bateraren moldatu izantzaretela, ez? Trinketean edo. Bai. Duela urte batzuk, trinketeko eh, frontoia erabiltzeko aukera izan zuten aiamendi klubekoek, eh? gertatzen dena da gara frontoia oso egoera txarrean zegoen. Eh, lurra ez zegoen erabato, ondo eh, paretak eta bueno, pues, zeuden eh, egoki zein duta. Eta eh, obra gintzenian hori dena berritzeko eta txukun jarzeko, Baiamendiri ba, esan zitzaion ezintzula, ez Ja, espazio hori erabili, lehentasuna izango zuela eskoaz kirolak. Mm -hmm. Eta egia da, guretzat bueno, ba, kirolorrek ere bere espazioa behar dula, eskenean ez dugu nahi besten gainetik jarri, baina egia da, e, guk eskatzen duguna dela denok aukera berdinak izatea, ez? Mm -hmm. Ez klub batzuk beste gainetik jartzea, baizik eta bai klub txikiak eta bai handiek, baina denen artean ba, Dau den espazioiek, denen artean banatzea, ba, modu ekitatibo batean edo, baina urtero astertuz e, klub bakoitzaren egoera eta beharrak zeintzun diren e, Luralai eskuaz klubarek esatu izan da, ba, espazio gutxi duela, okay. beraz, badiru di, bueno, ba, kirol e, klube txikiek arazo bat baduzu dela, ez? Duari, da, be, espazio aldetik Bai, egia da behar bada beste batzuk lentasuna dutela espazio batzutan, eta gu kaldarrik duguna da, denok eskubide berdinak ditugula eta urtetik urtera klubako egoera aztertu behar dela, ze urtetik urtera bagausak aldatzen dira, eta hori da aiamendiri gertatzen ari zaiduna, ba, zorionez, gerosetan eskageiago izen ematen ari dira, eta hontan ez daukagu. E, espaziorik eta momentu honetan e, neska batzuk kanpoan daude. Hmm. Eta arduangun nahi duguna da, datorren ikasturtari begira irailan azten denean aur guztiek beraiek nahi duten kirolori praktikatzeko aukera izatia. Gaur aguntzen ba neska dire? Ba, gaur egun, ibiliko gera, iruroge, irurogei, irurogei bat neska. Gertatzen dena da, e, guri olapixat alerta piztu diguna da, ikasturtean, aziginela oso kopuru txikiarekin, mazkenian, gaudelako pandemia baten ondorioz, ba, ez egon da hor behirakada bat, bai. eta ikasturte honetan, egon den am, e, bueno, kopuruz handitu da oso azkar, Eta orduan karo, ikusten duguna, dator nortean, berdin gertatuko balit, ba, neskasko kanpoan geratuko zirela. Ola, eh, piskat, hmm. e, orientatibo bezala, ba, hazi balima ginen, hoi neskakin, no, hoain, irurogeita piko, irurogeita mar, neska gaude, eh, osea, urte, kasturtean zean, apuntatzen jundira neska pila bat. Eta orduan karo, datorren norteari begira, esan nahi du, esan nahi ez balima ditugu espazio gehiago, esan nahi du, kanpoan geratu beharko direla, ez da gotokia. Zer du eh, kirolonek berezia? Ba, erabiltzen direla materiales berriak, baloiak, uztailak, eh mafak eta sintak eta orduan behar da tapiz handi bat, espazio handi bat eta altuera handiko espazio bat. Orduan mm -hmm. gero horrek Ba mugatzen du, ez induzu eremu batean 70 neska sartu, eske e nire, eta entrenamendu hordu asko, eskatzen bituen kirola ni gainera, eh nabarmendu, bueno, ba, galetzen nagaldetzen udalari, e, jakini gainera ba Irunen e, nesken kirolaren egoera zein den, ez? E, Ustezute gipuzko mailan adibidez, eskola kirolaren kasuan uneko nesken uneko 75ak parte hartzen duela Irunen uneko emeretzian. an aurkitzen da hor bada zera osnartu, ba. ez? Horainik claro, ankezkagarriago eta momentu enten, ba, esan bezala, ba, animatzen ari dira eta nik uste dut, neskagoei, e, aukera bat eman barri gula, eta udalak bilatu behar dula irten bide bat. Nik aprobetsatu nahi dutko, doz, dek bai. usto atzo eh arratsako egunez jarri zen harremanetan momentu ontan udalean irungo udalean e, kiroleko zinegotzia dena jarri zen harremanetan Aiamendi klubeko arduraduneekin eta idatzi idatzibatez adierazi zaio klubari datorren urteari begira berri berriro ere berrantolatuko direla espazioak eta aztertuko direla klub guztien beharrak zeintzuk diren inor kanpoan ez geratzeko eta ziurtatu digute, baina, klaro, e, idatziz jasua dago, ikusiko dugu ea ez den, ez, idatzi hortan geratzen, mm. e, aia mendiri, ba, biatuko zaiola, e, ordu tegia zabaltzeko aukera beste espazio bat, bai, alabai, ziurtatu digute hori. Beraz, e, momentuz, e, biarko deitua agenun elkarteratzea e, ez du egingo, Azkenean, gure helburua ez da borroka bat, udaletxearekin, baizek eta elkarlan bat, bilatu nahi dugu eta pausu bat, e, bueno, gauzak injustiziak salatzeko pausu bat ematen dugun bezala, ba, baitari urrats bat eman bar dugu, adieraziz, udala gure ekezka entzundula eta gurekin harremanetan, bueno, arduradunekin harremanetan jarri dela e, zine, kiroleko zinegotzia eta mai gainean jarriko ditugula gure beharrak eta alegina eingo dula eta ziurtatzen digutela datorren ikasturtean espazio bat gehiot topatuko digutela Ongi da. Ba belarrak ez abaldu bituzte beraz. Etamara eskeron jaitz ikusiko e, dugu. Ba ia ber ba, idatzi ematen mutena gero ba betetzen ote duten eh. Horria hori da importanteena. Eh esker. e, itzetan eskerra. <laughs> Ondo izan animo. A